Han nu han nu sidder Han nu han nu sidder førstu. Det lægger sgu godt i kæften, for at sige det. Han nu han nu sidder førstu. Han nu han nu sidder førstu. Det lægger sgu godt i kæften, for at sige det. Sidder du derhjemme og piller tær lørdag aften Så luk op for radioen og skænker ikke kaffen P3 lidt over 6, et valg gastronomisk køkken Vi finder nummer i telefonbogen Og prøver lykken, ringer op og udgiver os for et eller andet Som vi ikke er Det kunne være en stor uden tænder eller en af jer Der går rundt hver dag og synes det hele er noget lort Stil ind på bandslig kørstue og vører med småen Nogle synes vi er for meget, nogle synes vi er for lidt nogle synes det er lort, andre synes det er fedt Men det går sikkert på, for vi ved hvad vi laver Folk der stjæler min idéer, hilser på med dårlige næver Vi slapper af i der mere hvor det kommer fra Ingen sure mine i Bagnestuen, hygge vi har Så tak til alle jer, der stiller ind på Bagnestuen Vi ses sammen med tid og sted næste uge Bang, bang, hvem der det er Bagnestuen Kør og Stue Vi sender dig afsted godt ind i næste uge I om en g om en ben jo, tak, tak, og ryggen mærker af sten. Du kan ikke styre din radio, for den tænder på os Har du ikke betalt licens, kan du godt få på klods Vi lukker lorteposen op, eller ringer til de felter Det er dit nyt hit, for Banyos, det er noget, der mætter Banyos, han er jo slik føres nu Banyos, du. nu Det ligger sgu godt i kæften, for at sige det Bank 5D'er. Luk op for mit hoved. Du finder lort, jord og stemmer. Og en banjo, der ikke kan nå dig. Jeg breder jeg er brug, hvis jeg skal sige det selv. Jeg er som heavy, for metal og hilter forkæl. Jeg ringer op, spiller dum Du falder i, jeg snakker sort. Jeg tager en linje, lukker fest med en pose af lort. Med fanen klammer steder? har du hørt med stemme før? Var det mig, der rev dig rundt og kørte dig væk i Trillebørn. Lav de, der de. Undskyld, men har de internetsleje eller Østeborg's party slet godt til kinden I form af ret, jo, det er ikke det på. Eller Radio 2 og hvis du synes at vi mopper Så se på os selv Vi jo for fandme når en hund en lille tyk og en lang Så ærligt talt med krydsede fingre, så er Banius du noget lort, der svinger Bang, bang, vem det er, det er Banius du? Vi sender er afsted godt ind i næste uge I om en med spredte ben Jo tak, tak og ryggen mærker af sten Du kan ikke styre din radio, for den tænder på os Har du ikke betalt sens, kan du godt få på klods Vi lukker lort posten op, eller ringer til din fætter Det er nyt hit for Banius, det er noget, der med dig. Han you sit størrelse nu Hr. Ønsker sit størrelse nu Hr. jo sit størrelse nu Hr. Ønsker sit størrelse jo sit nu Vi sender dig afsted godt ind i næste uge I om en g's hvis spredte ben Jo tak, tak og ryggen mærker at st. Du kan ikke styrte din radio for den tænder på os Har du ikke betalt det selv, kan du godt få på klods Vi lukker lorteposen op eller ringer til din fætter Et nyt hit fra Banius, det er noget der mætter Bang, bang, hvem der? Det er Banius, lige kørst du Vi sender dig afsted godt ind i næste uge I om en g's dreng spredte ben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 Velkommen til Banyos Likørstue. Tak for det. Velkommen, Jan. Tak. tak, Simon. Og skål, først og fremmest. Ja, det må vi ikke glemme. I plastik, så ikke kan høre det. Ja. Ah, også ikke en lang ferie. Hvad for en Ja, det ved jeg heller ikke. Og sommer har der heller ikke været noget af. Det har der ikke. Hverken ferie eller sommer. Men vi har da haft en lille pause her fra Banjo. Det må man sige, men øh, jeg har også glædet mig vældig til at komme tilbage, så det er en, øh, en god aften i aften også øh, tre uger cirka at komme oven på vores afslutningsfest i sidste program før ferien. Det er rigtigt. Det var, øh, det var øh, i jordens forstand vildt. Det var det. Øh, og lidt blev... overskueligt. Men det var sjovt og det var spændende. Og der var nogen, der måske ikke synes, det var så sjovt, og ikke så spændende, som blev ej, støt, ej, Nej, nej, nej. Det var, ikke, det var ikke måske. Det var ikke måske. Folk har klaget over det nu ja. selv så. der er nogen, der har klaget, og det er vi selvfølgelig frygtelig kede af. Ja, meget. Øhm, og vi lover selvfølgelig, at det nok skal ske igen. Inden for en kort periode. Ja. Yeah. Hvad er Simon? Øh, ja. Har du fået nogle positive inputs i din ferie? Eller hvad man nu skal kalde det? Ja, positiv og positiv. Jeg ville jo gerne have været ved stranden og sådan nogle ting, men jeg synes jeg rigtig, at, øh, ikke rigtigt, at... Du kunne ikke komme til for sne? Øh, nej Det er jo den stil, og så er jeg blevet så jeg set tv. Jeg er blevet rigtig, rigtig træt og som altså, tv-reklamer. Åh, og... oh, ja. Menster og hvad er det der? Ej. Ja, ja. Det holder ikke en meter. Altså, der burde være sådan en kvote, der siger, okay, fint, du har lavet tre sjove reklamer. Vi viser dem tre gange, og så er det slut. Her er 500 kroner, tak for i aften. Ja. Um, og så er det den der Ecstasy-kampagne. Ja, det er rigtig nok, Simon. Hvad, ja, hvad den... er din mening om det? Jamen, jeg har det sådan, at øh, unge mennesker har det generelt sådan, at de skal prøve det, der er farligt. Ja. Og jeg tror, at øh, jo mere de har kørt på, at øh, jo farligere det er, jo sjovere har det været til Ecstasy. Altså, ud over, at man selvfølgelig får... En, øh, for en det rigtige skægt ved ecstasy, så bliver det sådan endnu forhøjet af den her farlighedsfaktor, der er ja. fra, fra de løftede pegefingre. Så det synes jeg er kanon. Det er sådan noget med at være er, tre år, og så tisse i seng, og så slet spore nogle meget dygtige mennesker, dem der mm. er bag ecstasy-kampagnen. Jeg tror også, Men jeg tror faktisk ja. godt, at vi kan lave os to en lille overraskelse, jeg har. Så jeg tror godt, vi kan lave det guld på det der ecstasy-kampagne. Fordi at, øh, der er jo de her du ved godt, når man er inde i forretninger forretning og stjæler noget tøj, og så går ud gennem forretningen, så går der en alarm i gang. Og jeg vil lave noget lignende det samme bare til diskutere, hvordan det er, hvis du har piller i lommen, så går alarmen i gang, når Men det tager Men mm. det tager vi efter programmet, ikke? Det bliver stort. Hvad ellers? Der har været noget Roskilde-festival, mens vi har haft ferie. Ja, det har der, og øh, det er Roskilde, jeg kom. Jeg kan jo indrømme blank, der kommer fra Roskilde. Og øh, Det er da ikke noget at være stolt af. Om, øh, det er jo, som man tager det. Nu synes jeg ikke, du skal begynde det her. Mr. Sovnfri. Men i hvert fald så skete der noget forfærdigt på festivalen, og øh, det resulterede i, at øh, vi ikke fik lov at sende for Roskilde Festival, fordi vi havde lavet en masse satire med. Ja. Og øh, det øh, kan vi godt forstå, og det har vi fuld respekt for. Ja. Men til gengæld, så får ikke at snyde lyderne for det, så vil vi gennem de næste 5-6 programmer spille nogle udklip, kan man sige, af vores... Vi vil lave sådan en lille slags øh, dagbog. Ja, ah, det, er det. det er sådan lige lidt for meget et eller andet, som jeg ikke vil sige, hvad er. Jamen, på. det er ja, Jo, det er fint også. Fordi der var en masse hyggelige mennesker, som sagde en masse hyggelige ting. Ja. Det har vi og, og så var der også lige det der med, at vi tog billeder af nogle af de folk vi snakkede med. Og de blev lagt ud på vores hjemmeside, og de skulle være klar næste lørdag, hvor vi får en fuld opdatering af vores hjemmeside som selvfølgelig er wwwdrdk banjo Og der vil være masser af lækkerier, der er noget nyt musik, der er nogle nye telefonsketches, og så er der selvfølgelig nogle nye ugens og find fem fejl konkurrencen, hvor man kan vinde noget. Det gør Ja, og så er der nemlig også den der flotte fotokollage fra Roskilde Festival. Lige præcis. Og hvis man har lyst til at skrive til os, på e e-mail så kan man gøre det på banjo@snabelay.dk. Og det er jo alt fra vindervær til trut og babs. Og så var der jo også lige det der spil, ja, det der computerspil. Der var det der P Mujaffa spillet, ja. var det, der det synes jeg er. vi skulle tage senere, og så synes vi skulle kaste os ud i en dejlig lille lydekollage fra Roskilde Festival, hvor vi har besøgt, besøgt Lego Camp. Så lad os lige høre, hvad de har set til det. Roskilde. Vi står foran et telt, som er sænket helt, en hvid pavillon, og så står der fri Lego. Jeg tror lige vi kigger, og så er der en masse bejere. Og der er en masse bejere vi kigger indfor. Hvor vi kommer ind og siger hej. Ja, det er, det er, det er. Nej, nej, nej. Det var helt. Alle så lort ud. Det er helt skræmt. Ej, hvor ser hyggeligt ud. Så brandhyggeligt ud. Det er det svenske. Så rigtig hyggeligt ud. Men den er jo, den er jeres pavillon er synket. Det er fordi den synkede ind i jorden, fordi vi har pisset på pavillonen, og så svæk alle pælene. Det kan man ikke bor her engang. Igo. Bliver... Hvem er der bor? Hvem er der bor her i Fri Lego? Det er Jesper. Det er Jesper. Og Jesper. Og Jonathan. Ah! Okay, okay, undskyld. Undskyld. Jesper. Ja. Jeg står her i Fri Lego pavillon, og hvorfor at den sankede? Ja, I Fri Lego pavillon. Er det fordi I går da det blæste så meget, så fløj den helt over på den anden side, helt over på Vestlejren. Eller sådan, over og, fandt, <laughs> og så skulle vi overhente den derovre, og så kunne vi ikke sætte den op igen, fordi det blæste så meget, så måtte vi sænke den. Jeg, tog, jeg kan ikke, jeg sige noget til den danske radio. Jeg har faktisk ødelagt en masse for min mor fordi min mor har set fjernsyn. Hvad er det vi? Danmarks radio, har gjort for din mormor? Min mor var til Danmarks radio, og så så hun nogle fuldmænd på en græsplæne til Roskilde Festival, og så var jeg ikke til afsted. Men så fik jeg alligevel lov, fordi jeg lovede min mor, at hvis jeg så de fuldmænd på græsplænen, så ville jeg bede mig om at føre så ordentligt. Det, det synes jeg er meget, meget fair. Ja. Men hvis uh, et værsel så er det jeg har talt med. Det er Anders' mors dagligstue vi har talt med. Hvem's dagligstue er det? Det er min mors. det skal vi også have godt på. vi pænt, for det skal hjem. De så skal han godt, det skal vi være... de hjem i studiet igen. Anders mor er på roter i to uger. Altså, vi og et... vi er nødt til at have dagligstuen på plads inden på tirsdag. <laughs> for... <laughs> Eller så er bryder helvede løs. Problemet er bare at halvdelen af gulvet er brændt væk. Jeg kan se her, at gulvet er brændt helt væk. Men hvis vi Nå. sætter det ind under sofaen, så satser vi på, at hun ikke opdager noget. Men hvordan, kan, du, kan du beskrive for mig, eller kan du beskrive for lytterne, hvordan jeres stuebord netop ser ud? Hvad der står og er på her stuebord? Hvad er der ikke på vores stuebord? Altså, vi har nougakræm, vi har tomme ølflasker, vi har øh, aske, en Tablet. Tab vi har mobiltelefoner, vi har CD'er, vi har squash, vi har, sådan en der, den, den er ulovlig. Så har vi... Ej, øh, den er øh, da ikke ulovlig. Nej, det er de sjove ting, der Problemet er bare, øh, det skal vi ikke snakke om nu. Æ, ting er, Nutella'en er ikke er god, for vi har ikke noget at tage den med. Så Anders og Ole og Simon har brugt fingrene i den. 3 dage i træk. Og ved du hvad, der er ikke nogen håndvask på festivalen. Det udgør et sundhedsmæssigt problem. Hygge egnen er ikke i top herude. Jeg tror, jeg tror at, at nu begynder, nu begynder uh, fri Lego at gå fuldstændig... Altså, vi hænder, jeg vil godt lige hilse min kæreste, der jeg siger, at jeg er blevet gift to gange. Ja. Oh, vi har Men kan I have en rigtig god festival alle sammen? Ja. når kommer vi <hællet> Æh, Når vi har kamera, og indtil videre kommer vi bare i radioen. Vindsel, det er lige sgu da, ikke? Ja, hello. de snakker med Kæmpe i e ja. Nu skal de jo her. jeg ringer. Øh, er det jer, der har svejsepistoler? Ja, Og automatbrænder og robotbrændere? Ja. Øh, det er fordi, øh, min, jeg tror, min nabo, han har, øh, han har en ond robot inde ved siden af. Ja, jeg vil gerne have den brændt af, så vil du høre, hvor meget det kostede at lege en robotbrænder? Jamen sådan noget, vi har ikke. Vi er et firma. Normd det er ikke sådan at jeg har sådan nogle store nogle våben der kan brænde robotter af, for Ej. jeg tror at min nabo har en robot som er ret ret ond. En, det, men hvad hvad som med svejspistoler? hvor langt kan de skyde? Jamen sådan noget har vi slet ikke altså det. er. Okay. no øh, så står der røje hvor langt kan de skyde? Hvor langt kan røje skyde? Det er ikke det er slet ikke sådan noget vi har det er svejsudstyr. Hvad så med okay. plasmabrænder? Hvor langt kan de brænde? Kan de brænde den undrobot inde ved siden af, måske? Jeg ved ikke, Jamen, det hvad det er. koster. Det er at pengene er ikke noget problem? Nej, men øh, så noget af det sælger vi ikke til private. Vi sælger oh. kun til firmaer. Okay, men ja. øh, men så må du have en rigtig god weekend. Ja, lige måske. <laughs> He hej. Hej, det er... Hej, jeg hedder Else. Og øh, jeg er lige fyldt 31. Jeg er sindssyg manio-depreneo-socialist. Og øh, jeg har lige købt en øh, knatter 45. Og den kan køre 3000 gardiner i minutet, Men øh, det skal jeg ikke sige <laughs> Følste gårdag. Jeg går dag. Vi øh, ja, snakker med Klitsø, John Nu skal de høre her. Jeg ringer, fordi at øh, jeg søger noget øh, elektronisk stærk strøm, og det ved jeg altså. Og det, det har jeg set her i den gule cool side, at det er noget I har. Så noget kraftteknik. Ja, jeg siger Jeg har, øh, jeg skal, jeg har en stol, øh, en pottesstol, øh, ja, altså ja. et øh, et aggregat man bruger til til svært store mennesker. Ja, ja, øh, jeg har. Oh. Jeg skal have det op i en afdeling, fordi jeg sidder kun i omstillingen. Jeg har ikke så meget forstand på det der. Nå, okay. Indtiden fortæller hele historien. Men uh, det det vi, altså... Nå, okay, men... Uh... Er det noget, altså noget elektronik, tror ja, du? Ja, jeg skal gerne have en overgang i stolen. Ja, lige Okay, tak skal I have. Jeg prøver at stille den ned. Tak, unge mand. Vi snakker med John Johnson. Jeg ringer, fordi at jeg søger. Jeg skal, jeg skal, har opfundet en ny ting. Det drejer sig om de såkaldte toiletstole, altså en stol, hvor man kan sidde og foretage sig en fase, fase og så derefter bare rejse. Det er til folk, som er ganske syge, eller måske en kende overvægtige. Og så skal jeg bruge noget strøm til sådan en stol, og jeg er ikke helt sikker på, hvordan sådan noget skal installeres. Nej. Men det der er ved det, det er, at øh, når vedkommende, der har siddet på stolen, er færdig, så skal der gå overgang i stolen, så vedkommende får et ordentligt smelt. Plats, glam. Og så rejser vedkommende sig op. Så er sygeplejeren fri for at hjælpe vedkommende op. Men jeg vil høre, om det var noget, I havde nogle specielle kabler med nogle gode åbne forbindelser i, så man kunne få. Det kan jeg svært hjælpe om med, du? Det er jo folk, der vil få det bedre af det. Ved, det, er, det er bare lige et lille, slam, et lille smelt bag. Så må han bruge en, brug en weekendbrygge. Ja, Jan, giv, du, giv mig en, en squeeze likør. Ja, det er det ikke meget, meget. Tilbage. Godt nok sude igennem på den kras. Tak skal I have. Vi er her ind til øh, i programmet. Ja, det er vi. Hvor at vi skal til at formane. Og det er ellers noget, som vi ikke gør så meget i. Men øh, Jan og jeg har efterhånden en så fremskridt alder, så vi skal til at tænke på at forplante os videre og sørge for, at øh, de tosse ting, vi besidder, bliver sat til verden i en ny og bedre og mere tunet model. Bedre opdraget. Og hvem har ikke alle sammen oplevet øh, nogle kammerater, eller man møder nogle mennesker, og man tænker, at de mennesker, de har haft en dårlig barndom, de er simpelthen ikke opdraget ordentligt. Ja. Og der vil vi gerne slå slag for en af de elementer, som vi føler er meget, meget vigtige i opdragelsen af et barn. Det er kost. Det er præcis. Det er indtagelse af de fødevarer som kan veksle lige fra noget surt til noget sødt, eller noget stærkt til noget mildt. Til noget hårdt til noget blødt. Ja. Men ikke mindst kan man finde alle disse spændende ting i det, som der i folkemunden kaldes pølsevognen. Eller skænkekutteren i Folkemunde. Ja. Og det gælder om at opdrage sine børn ordentligt. De skal kunne nogle bestemte koder, for det kan ikke bare lytte noget, de går ned og siger, ja, pølse med brød, og så står pølsemanden og siger... Hvad, jeg forstår en hvad du mener. en i skænkekåbe med Gær Jo, noget af den stil. Og ja, øhm, yeah. vi har fået fat i... Øh, ja, vi kan jo godt afsløre, at øh, Jern og jeg har hoppet på vognen med at øh, formane øh, børn. Børneidoler. Ja, børn via børn, ikke? Ja. Børn altså. forstår bedre børn, end de gør voksne. Ja. Yeah. Så vi har fået fat i øh, en... Øh, Frisk mand. Ja. er sin bedste guld. alder. Der hedder guldglænd. Og øh, han vil her fremføre en af sine øh, første numre, yeah. øh, som netop handler om det her med, at hvor vigtigt det er, at man kan sine koder ned i pølgevognen. Yeah. Så det vil sige, at han vil belære andre børn om kunsten at købe en ond pølse med sidevogn, åkanner og så videre og så videre. Men øh, lad os bare lytte til, hvad Glen har at sige til det. Det synes jeg er en god idé, Jan. Og børn, lyt efter. Hej, Skinkjerk. Så er det tryggende. Ja. Nå, ja, det kan jeg næsten regne ud i. Hvad står du så på min nykort i dag? Hvad kunne man tænke sig? Ja, der man får en af med sveller og knudstræder og en kødrikæt med og hopper på brystet. Og dårlig omvendt til venter. Ja, det må vi jo kigge på. Jo. Det tager jeg lidt tid ja, radio. Der skal jo kædes for detaljerne, man går ud fra, ligesom som er uh, sædvanligt kunne man jo forestille sig. Ja, hvad skal du have for sådan en omgang kødføverkeri? Ja, lad os nu se. Der er den der til 14, og så er der den der til 13, Ja, det bliver så 32, 71. Okay, 1375. 13, Oh, ja. Det er godt med småpenge, hvor du har haft gang i sparekrisen, ja ja. ja det godt nok. Jamen det skal jo også til, jo. man skal jo have lidt af æde. Står ned ved skænke kuglen, bedre kendt som pølsevogn Stod hvor alle der glemmer madpang eller bare er dårlig, mødst til frokost Når man jo begynder at rumstere, mangler du koder, kan du mig citere For kan du ikke koderne, men du kan sulte dig fra, så her er og papir til næste værst i kolde fødderes restaurant Og ikke gå i glemmebogen mellem pizza, blæ og burger Legetøj og kina og grillsål Nu til dag er der en kodbarber på, på alle gader Men jeg vil hellere hente mig bødt Så net i badet er skænkekutteren Gaden til hvor maden ikke har noget nummer Og det kan jeg lige, kom ned til skænkekutteren Og nappe et sæt, kan du blive? Bliver du hurtig med en håndmærker og Med munden og en bølle mælk Til at ligge i bunden Kom ned til skinkekutteren og nap et sæt Kan du krudderne, bliver du hurtig med En håndmærker Med munden og en bølle mælk Til at ligge i bunden Hey skinkekutter, så kan jeg få at tage til to stykker kage i brødemaskinen Røv to fingre op ad karet Læg den på papiret Og lad mig få nogle negler fra de fingre, der involveret Læg den ved siden af det guld Så jeg kan få min smagsløg opadstod for Skinkikutteren når jeg har et stævnemøde Han kender mine koder og leverer min føde Lad mig få en bølge, mælk og sykke kage mere Så jeg kan lukke gilded med gode maner Har du døller i fôret, er der gevinst på alle hylder Tak for mad, hvor meget er det jeg skylder Kom ned til og nap et set. kan du koderne? bliver du hurtig mæt En håndmærker waffle vaffel med frød og munden Og en bølle mel til at ligge i bunden Kom ned til skænkekutteren og nap et sæt Kan du ned, bliver du hurtig med En håndmærker waffle vaffel med frød munden Og en bølle mel til at ligge i bunden Her i kuder kan jeg fortsætte mere klima sjovere end dig Ligger og rumser i ja, den grønlænder i skænkevest Sæt om i en kling Starter vi en fest Bare giv mig åk, Og krummle okay. Og lad en gang farvelade Indgår i forlidet Ja, det ser godt ud Det begynder at blinke Har op Giv dem godt med sminke Kælet for finesserne Og gør klar til servering Kør den ind på siden Og komme med en kalkulering Tak for mad Det var en god investering vi i morgen til endnu en gang munden på minden. Kom ned til skinkekutteren og nappe et sæt. Kan du gruderne, bliver du hurtigt med En håndmærker waffle vaffel med frøget af munden. Og en bølle med til at ligge i bunden. Kom ned til skinkekutteren og nappe et sæt. Kan du gruderne, bliver du hurtigt med En håndmærker waffle vaffel med frøget af munden. Og en bølle med til at ligge i bunden. Åh, oh, det var en dejlig omgang. Nu er jeg mæt. Ja, der kommer jeg da næsten forestillet. Så du har også været gået godt tænd i dag, kan man skal jo sige. Noget, ja, det er jo det, og det er jo godt at uh, have god føde, jo. det er jo uh, virkelig noget med noget, der giver power, du ved. Det rører lige ned i blokfløjten. Ja, det er øh, det. Det er, jo, det er jo bedre end sådan noget pizza-ting og sådan noget, ja. det går rigtigt. Nej, nej, du. det har skottet traditioner her i skinkekutteren. Det er en ægte vare. Ja, det er det jo. Det smager jo også godt. Det gør det godt nok, Måske lige, han ikke selvfølgelig, af lige at gå hjem på ja, får en på firmaets regning, du ved. Der er lige lidt der, det er ikke så kasset, man kan trække og ja, ja, ja. Så sko, du, du kan lige knapse hende op her, du. Vær sko. Ja, det er fint, mm. Ja, men vi ses ved en i i morgen. du? Ja, Gitte jeg øh, Ja, hvordan de snakker med Filt Simmermann? Er det hos Naturfilm? Ja. Øh, vi, øh, der er ikke en mand, man kan snakke med, vel? Jo. Kan du ikke snakke med mig? Jo, men det er fordi... Øh, øh, de i er det sådan lidt... Øh, er det... Det synes jeg ikke, det er... Yeah. Øh, ser de, det er min kone og jeg, vi skal i sommerhus, og vi har altid drømt om at, at noget film op i sommerhuset, hvis de forstår, hvad jeg mener. Lidt ja. Lidt naturagtigt. Nå, Ja. Ja, det kan vi ikke klare. Nej, det kan vi, det, det ser jeg ikke klare her til nå. nå, okay, men, det var bare som om, der stod, det var det, men det var det ikke. Det må Nej. de altså undskylde. Ja, det er i orden. Ha' en rigtig god weekend. Ja, i mod. Hej. Hej. Bra. Ja. <tryk> det er jo sandt. Ja, Dag, du snakker med Sveriges Meva. Nu skal de høre her. Jeg ringer fordi at jeg søger mig et aircondition anlæg. Ja. Og øhm, øh, det du her... kan... Ja, du, du kan lige få Peter for det han han er sådan ham der sætter det op og sådan noget, ikke? Tak skal, skal, skal jeg have, unge mand. Tak skal jeg. Peter ja, goddag. Du snakker med Svedans Mæva. Nu skal du høre Jeg søger et lidt specielt aircondition-anlæg. Ja. Det drejer sig om, at øh, jeg har været udstationeret på Grønland i længere tid. Ja. Øh, og øh, der er klimaet jo lidt andet. Ja. Øh, og jeg har så... Øh, ja, jeg har fået, øh, fundet et godt kvindefolk deroppe, og hun har taget med tilbage her til Danmark. Og, men hun, hun sveder sgu hele tiden. Ja, men det er et privat lejlighed. Vi snakker om et hus eller. Ja, det er en stort villa. Ja. En stor stor villa. Okay. Og der vil jeg jo gerne have et rum, hvor at, altså, jeg vil høre hvor langt som er konditioner kan gå ned i temperatur. Ja, altså, 18 grader, det, det er nok det laveste. Kan man tune det eventuelt? Ja, det kan man godt. Man kan lave lidt om på det. Så skal man så lave nogle, skal man få lidt overstørrelse af anlæggene, Så. så altså kan jeg man så... Selv, altså, hvis det er sådan at man kan bore systemet, så har jeg sendt øh, en brugerbrugerbænk. Men det er, måske ikke aktuelt. Nej. er det ikke for, nu er det ikke fordi jeg vil stille spørgsmål, men kan man det? men altså, man kan jo få kølenanlæg, du kan jo få frostanlæg helt ned til minus 45 grader, hvis du ønsker uh, det, ikke? Uh, ja, nu snakker du, nu snakker du, men det er ikke hos dig? Jo, jo, jo. Er det altså, det? Ja, ja. Okay. Hvor mange kvadratmeter snakker vi om? Uh, ja, 460 kvadratmeter i vildt, men rummet, det skal være i, det er 2-3 kvadratmeter. to 3 kvadratmeter? Ja, det er der, hun er mest inde. Ja, uh, okay. Det er bare sådan en lille, en lille ja, det er et lille ting men en Der plejer hun at være meget. Hvad, det er jamen, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad hedder det? Hvad, hvad, hvad, ønsker, hvad ønsker I temperaturen skal være? 5 grader. 5 grader? Ja. ja, Det kan man også godt. Hvordan ligger det rum? Det er? er det ud til det fri på nogle ja, det er, Ja, det er det faktisk. Det er nede i i, i, i kælderetager, ja. men der er en uh, trappe ned til. Ja. Uh, ikke? Og der har jeg jo uh, du ved... Uh, der har vi sådan en blæser stående ind, du ved ikke, ja, og hun sidder ja, ja. derinde, og hun skal have pissefryser, det er helt af heldighed. Men hun kan godt lide det jo, og altså, ja, ja. så skal han jo have det, ikke? Det skal hun. ham. kan ikke være der. Men altså, 5 grader, det bliver jo med blæst på, det er du klar over? Ja, men det skal gerne storme. Kan det hyle? Kan ja. det hyle sådan et <laughs> Der nok, må du sgu sætte en båndoptager op. Jamen ja. det gør jeg så. Nu skal ja. jeg sgu føle sig hjemme. Det skal ikke være sådan. Nej. Men ved du hvad, jeg ringer tilbage. Jeg snakker lige med, så ringer jeg tilbage til dig. Ja, hvad hedder det? Men altså sådan en cirka slag på tasten, der ligger vi omkring et 20, par 20.000. Jamen det er jo et greb i lommen. Ja. Men du skal have tusind tak for det. Er det er ondt Kan du godt. det godt? Du, god ja, weekend. Du. Hej. Ja, hallo. Det er Paul Thomsen her. Jeg er 42 år, og jeg har lige fået fjernet pungen. Det er... Det er noget, jeg har fået gjort efter, at jeg kom galt afsted på min Bukflav-skib. Ja, der var lidt for mange bajere i kassen bagpå, og da jeg gassede op nede i krydset nede ved tørrøvelse, så gik den lige på baghjul, og jeg fik hele lovkommet ned over mig. Det var knap så fedt, men bangerne gik i stykker, så nu tog jeg hjem og lytte til Banius Likørstue. Det læger jo alle sov. Hej, hej. Ja, hallo, det er Banius Likørstue. Hallo? Ja, det er bandes kører. Ja, det er der, Ubernak, nu skal du høre du. Jeg står hernede på bølgert loppemarked af ved. og der er smæk fyldt med gode tilbud ikke. Jeg står her, du lader mig op af en palle fyldt med sådan nogle erotiske film, du ved. i du ved. ikke og så videre der. Og det er et godt tilbud her. Jeg står her med en palle, han siger, de ikke er stjålet, der er omkring 400 film. han skal have 10 kroner for hele lort, så skal også tage med det samme. Jeg skulle bare høre, om du er frisk på, vi slår regskade, og selv er på internet. Jeg er en lille hjemmesid, dub, andet, og så videre der, jeg tænkte på at vi skulle få halv skade, så kører alle lort nu, så tager jeg, uh, min ladvogn hæ og min hængertrækker og hestevogn helt lort, så kører jeg hjem med pisset, så pakker vi lige nogle pakker og er klar på internettet, så kan vi tjene kassen, jeg lover for det bliver en kæmpe succes. Det er pandelsen de ja, ja, kørestudiet, du har ringet til. Du. Jeg skal have det der til halv halvpris, det aftaler vi, og hvis jeg skal købe det af dig, så kan vi lige kæmpe det der stelnummer på det, og du, du starter bare ikke. Jamen du... Ja, jeg skal nok køre dit film, nu skal du være rolig. Hello? Ja, nu skal du høre her, du. Han det står er banus, her, det og i har Han har brug for pengene lige med det samme, du. Men jeg er sgu lidt... Den er lidt kort med lommen, du ved. Jeg har kun lige sådan omkring... 65 kroner. Jeg har også købt et et, hvad sådan et, et, et, altså et der, hvor jeg lige skal lade stille om, så den er klar til en lille aftentur, du ved i byen med og op og yeah. noget der. Men uh, jeg tænkte på, hvis jeg lige sender en taxi hen til dig, og du sender 1000 kroner, så kan jeg købe måske to paler pornofilm, og så kan du tjene dobbelt så mange penge, du vil. Jeg er lige ikke så mange penge her nu, men uh, det er et godt tilbud. Køber, uh, hvad siger du, på? Det er Banjøs Likøst, du. Hvad for noget? Det er Banjøs det er et radioprogram. Radioprogram? Ja, det... Øh... Nej, nej, pornofilmen. Pornofilmen. En palle. Nej, ja. Palle pornofilmen. Jamen, jeg tror, jeg tror du har fået forkert nummer. Nå. Det tror jeg. Men jeg kan da lige, lige hurtigt lave det forskelfald ned i en taxa med 1000 kroner på lommen, og så tåede og købe... Øh... Ja, men du måske... det er jeg hedder ikke sådan Men du måske frisk på at slå skade på en øh, palle pornofilmen. port. Jeg hedder Simon, jeg arbejder på radioen. Nå. Jamen, det, det tænker jeg lige over, så vender tilbage, du, Det kan godt være, at jeg kan klare den på en anden måde, du. Jeg har et par guldsko på der måske godt kunne gå for en 200-300 kroner. Så klarer jeg den alligevel, du. Men ja. tak for hjælpen, du det kan være godt, godt. Ja, i en Hej. Med dig. Du ligner pose lort, der satte håret med lærebosteg Hvad siger du til? at jeg river dig rundt lige de sammen for, dig med svisker for det skulle være sundt jeg kunne også længe Jørgen Mylius til din radiator så kunne en snakke dig ihjel om dengang ham radions gladiator eller så kunne jeg høre din mor til at komme og strippe til din fødselsdag vil du heller drikkes fuld på bøssebar og hejst det brune flag eller måske vil du hellere have en kønskift operation og sendes til fængsel, hvor du garanteret får det brugt der faldt en blomme fjes er det en blind mand der syr dit tøj har han syret det for småt eller er du bare for høj og hvad er der gang i?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 Yeah, yeah. do Nok, jeg da, du snakker med Upros så Nu skal du høre. Jeg ringer fordi det er jeg som kan indrette kufferter. Ja. Og kasser og Eskor. Ja. ja jeg, har, jeg skal. Jeg kommer fra Tyskland og jeg skal rejse fra Danmark til Tyskland med en kuffert. Og jeg skal have en metalting med i kuffert og den skal ligge må ikke kunne ses i røntgenapparat. Kan I gøre det? Ja, man må ikke kunne se den. Nej, den er fødselsdagsgave. <laughs> Nå, okay. Fødselsdagsgave, ja. Ja. Hemmeligt ting. Ja. Og den skal ikke kunne ses. Pengene kan ikke blive noget problem. Det kan det ikke blive. Nej, nej. Men om det ikke... Var noget, I kunne gøre måske? Hjælp mig med? er jo måske men... en, en lille bly-emballage ind i kuffertet? Nej, det kan vi ikke klare. Det er skum, vi emballerer med. Skum? Ja. Nå. Nå, men øh, det må du undskylde, jeg får på dig. Okay. Farvel. Jeg får... Fidt af sjen. Hej. Oven på den omgang, så tror ja. jeg, at vi skal. skal. Og vi kan jo ikke komme ud om det, Jan. Det kan vi ikke. Det vil i hvert fald være dumt. Øhm, nu, når det er blevet så Banius, stort. Banius, det kører stue. <laughs> er jo kun øh, musik og alt muligt. Vi bevæger os ud på internettet via vores, yeah. øh, vores tre web Yes. ved, vi har ud på internettet og fik lavet det, der hedder Pamu ja. Og øh, det var simpelthen øh, bare en mening af, at det skulle være en lille opfølger på vores to numre. Ja. Ud og cruise, og hvorfor går det ikke i mærket ja. det er nemlig rigtigt. Og sikke en omgang af heftig aktivitet i forskellige aviser og andre tidsskrifter, der kom omkring det spil. Det må man øh, sige. Jeg blev forbavset, og der skal meget til. Ja. jeg til sige. <laughs> <laughs> Jeg var i hvert fald også, øh, øh, og floden er jo over endnu, kan man Nå, sige. Men øh, Det lige om lige efter de næste syv minutter, ja, så skulle der være lagt låg på. Så skulle den sag være afsluttet, men yeah. mod øh, har virkelig kørt, øh, kørt en debat omkring et øh, seriøst emne, som vi ikke skal bevæge os ind på her. Nej. Men øh, vi dog er glade for, at der er kommet debat okay. omkring Ja, men man kan så sige, at der kom nogle mistolkninger omkring, hvad det egentlig var, og det handlede om og sådan noget. Og mange af journalisterne, som skrev om det her, hvilket var meget fint, men egentlig ikke rigtigt havde sat sig ind i andet, end at de havde hørt, der var et eller andet spil med noget med nogle BMW'er og nogle gader og noget, som måske var lidt ud på et skråplan. Men de vidste jo ikke, hvordan det startede, øhm, og de ved heller ikke, hvordan det slutter. Og det kommer der ikke særlig god journalistik ud af. Nej. Men øhm, det har været sjovt, og øh, ikke mindst... Øh, der hedder det givende for os, på den måde, at øh, der er nogen der, nogen, der fik øjnene op for os, og øh, det ja. resulterede i, at øh, vi faktisk skal lave en plade. Eller vi er i gang. Vi er faktisk næsten færdige med at lave en plade. Ja, den skulle være sidst her på måneden, skulle den ligge klar i butikkerne. Og blinke til jer. Og der er selvfølgelig også et enkelt lille Mujafanana. Mujafanana. på, ja, som hedder ud af cruise. Men der er også mange andre gode ting. Der er mange af, af, af top ting, som vi har fundet fra... Ja. Fra, fra den forgangne tid, så... Øh, men det skal, det skal vi nok snakke meget, meget mere om. Ja, meget øh, roligt. Øh, det er der sikkert nogle andre har Vi er nogle andre. Nogle men nu synes vi ligesom, vi vil lægge lå på, på, på Mujaffa-debatten ja. fra Baniens lukørstues side. Øhm, og det har vi gjort ved at øh, kontakte Mujaffa og hans venner. Ja, men vi kunne faktisk til at sige hans fucking fætter. Lige præcis, og vi ved, at... Øh, at nu lægger vi låg på dem, men at øh, de vil komme ud og cruise her. Meget, meget snart vil ja. man i de forskellige danske byer kunne se Mojafle og hans venner køre rundt i en lyseblå sænket BMW 23. Ja, altså den er kun sænket foran bag, i den er hævet. Ikke? Det, det. De sker, der skal jo være ligevægt. Men øh, vi lukker låg på den her øh, debat. Ja, det synes med, jeg, vi gøre. Øh, the final cut of the Parker Songs Og nummeret hedder... Hvorfor lave andet? Ja. Og her kommer det. Hvorfor lave andet? Det var det. Værsgo. Hey. Øy, yeah. hey, hey. fedt, hvad så? Hvorfor drikke ud cruise, man? Må jeg min job, BMW. Allah! Løsøblad BMW sænke med lækker Bjørnskvist. Ja, Skal vi tage den tur? Vi har lavet en og nu skal vi ud fucking cruise. For der er en masse hejlige der skal have omgang. Hvorfor lave andet? Hvorfor lave andet? End af cruise. Så lad os køre på den. <laughs> Valla. <laughs> Valla, så er vi her igen. Og vi har fået en ny BMW. Vi har fået en ny guldkæl. Vi har fået fucking nye ny Adidas shortjakke, Versace til 40.000 kroner. Det heller raus til skidt. Så lad os tage den for toppen og fortælle hvor det går ned, hvor det går ned. <laughs> skuller skylder Ingen BMW, så du må betale for kurs. I med at jeg krydsede, skulle på fire jul. Neder at Vesta Burger jeg <laughs> skulle da kul. Cool. Kurs jeg lyse blå bliver ved at, at frækføre på vej. Hvor du efter ruller tonen ned og siger hej. Får telefonnummer, og vi kører vores vej. Jeg er blevet kendt så lyserøb, og har altid tid til mig. Så vil din I pige tur. Kus Magnet, bestil tid, og i næste uge i 3.20, hun bliver set. Men ligner hun en kris, ja, så koster det penge. Hun vinker til alle, men turen varer ikke længe. For Ostebol er nemlig ikke noget for mig. Selvom hun spørger, om vi kan køre hen på mørk, lukket vej. For alle kender mit VMV, min hætter og mig. Hun får 50'er til bussen, og en sandheds med flæskesteg. For for lave er det et, at på VMV. Alle danske racister bliver jo ramt af jalousi. En lyseblå sænket, e i. har Bibi og jeg for får pi. For lære alle andre end at huske på BMW. BMW Alle danske racister bliver jo ramt af jalousi En lyseblå single i min habibi <laughs> og jeg For en lyshårde pig jeg trykker sølmer på bund Med smil på min mund Jeg har North Face, gugkæg, okay, gugkæg, okay, okay. Og en ny B, en vold biller I lyseblå, i shot, i das og more Hård, take one to buffalos Jeg ser en lyshårde pig I fod gænger over gang Ruller den tonede hoved ned Og spiller min yndlings-tupak-sang Jeg skyder hurtigt tre gange Dobbelt V-A Ikk for Westside, ikke for internet Men for tre gange og, bille, og vi har store mærkelige penne i bil, du kører mit fuck, med for at fletter, den skæusløse sti. Jeg får så meget dansk, at de nogle gange bliver forvirrede, men jeg kører i BMW, så jeg bare kan sige, danske biler du kører med mig, så kom ind i BMW, så jeg kan sige på dig, så rører ved mig, du rører ved mig, jeg rører ved mig. Mm, bare med mig. Mmm, er flot, og oh, jeg ved det godt. Vol, vol, vol Hvorfor lave andre at cruise på BMW? Alle danske racister <laughs> bliver jo ramt af jalousi. En lyseblå sænke, 3 type i. Mit habibi og jeg får lyshåret pin. Hvorfor lave andre at cruise i BMW? Alle danske racister bliver jo ramt af jalousi. En lyseblå sænke, 3 type i. Mit habibi og jeg får lyshåret pin. <laughs> ja, hvor? Ja, er cruiser. Burger, both bestest Yeah, Something to buy me uh, fucking Cruiser, uh, Cruiser, yeah. Something to buy. Danske racister blev ramt af jalousi En lys i blå sænket 23i, min bibi og jeg For lyshåret pigen Hvorfor lave alle en og kuse i BMW Alle danske racister blev ramt af jalousi En lys i blå sænket 23i, min bibi og jeg For lyshåret pigen Er det, du rundt, jeg med, synes også, jeg kan finde noget man. Jeg synes bare nej, der er ikke ordet for at helve dig. Smider og alt det ikke. Jeg prøver. Jeg prøver, jeg prøver, jeg prøver altså. Tomflasker, de kører ikke over alt. Ja, men jeg prøver. At, hvad sker der med alt det ikke? Det er noget Jeg samler på nogle ikke lige okay. af sommerferien. Det giver mig ro. Ikkes form giver mig ro. Okay? Okay. Men øhm, det holder jo ikke rigtig vel sådan. Altså, du kan jo jamen, ikke være rundt. Der ligger nej, jo halve ikke kager og alt ikke værd. Jamen, jeg skal nok. Altså hvad fanden skal jeg lave? Lad os klare det på en pædagogisk måde. Hvad skal jeg gøre? Lyt her. Okay. Æ, ja, hallo, er det hos McDonalds? Jamen, det er det da. Jeg vil gerne have en røvkartoffel med hvileløg og gan og salt og pev lalala. Har jeg vundet rejse? Nej, det har du da svært, ikke? Nå, hvorfor ikke det? Jamen, fordi det har vi ikke udtrukket endnu. Er det rigtigt? Ja. Når du det var ellers, lille mor har jeg tænkte, at vi ikke ville rejse langt til tid, så kunne vi lige ringe til McDonald's og synge sang, og så kunne det være i vandet. Ja, rejse. men det ville sandelig også være dejligt, men det kan jeg desværre ikke love dig. Men det var til Karise. Okay. Nå, men ved du hvad, jeg ringer lidt senere og synger vi, og så... Jamen, det er bare i ånden. Brug en weekend. hej. Ja, hej. Puh, ja. Det yeah. var, man kan sige, at vi kom fra start, Jan. Det er vi. På en uge sæson Banyos. Den sidste, fra yeah. sidste sæson øvrigt. Ja. Yeah. Det er nemlig rigtigt. men og nu lakker det jo mod enden. Jeg synes lige, vi skulle sige skål. Jeg synes lige, jeg skulle skål. Det er jo der, en meget over. vigtig del af det her program. Så er det altså bare ud og fyre op for det med procenterne i, ikke? Mm, jo. Okay. Og hvad der ellers hører til. Og øh, vi har jo altså vores hjemmeside, som jeg synes, vi kunne gå ind og besøge. Og adressen den er www.dr.dk-u. Bagno. Og der kan man køre en lille tur i en sænket BMW, man kan se nogle tøser, og man kan have lidt forskellige ting, som jeg synes, I burde gå ind og nede. Hvis jeg har lyst til at bare at skrive til os, at vi er nogle forpuglede svin, så kan I gøre det på banjo-dr.dk, ja. for øh, det læser vi så sikkert ikke. Så var der noget med nogle sokker, Simon? Ja, jeg har jo altså modtaget et større parti øh, tennissokker i tvivlsom kvalitet. Så hvis jeg har lyst til at modtage en banjo så skal I sende en frankeret svar til TV-byen 28 Søborg, Pavillon 22 og mærk kuverten Banjo-sokker. Ja, og, så og vil... der er ikke noget specielt på de sokker, der står ikke Næh. engang en banjo på. Nej, de er bare dårlige at tvivlse som kvalitet. Ja. Men øh, hej hej, så kan jeg næsten sige, ja. <coughs> hjælp på faldrebet, og husk at gå ind og tjekke vores hjemmeside og Mojafa-spillet. Som... Og hjemmesiden bliver opdateret næste uge. Der så skal der, der skal... være masser af nye ting at hente der. Meget spændende. Ja. Men øh, vi må jo til det, Jan. Selvom det er sørgeligt at, uh -huh. at, at rulle ned den taxa, der holder og blinker dernede. Ja. Yeah. Så øh, jeg tror lige, vi kan nå den sidste skål inden det siger. Er det rigtigt? Nu ja, skal tak. vi have noget ordentligt breakdance. Her er radiovisen kl. 19.